او دار پر وزر تفیر پیلوشم او دا غاقون واطن دستر بچو چی که دل لگوگون وقنه دل لکاامت را کنتی که دل آو دا سرمانی چیچر که دل نا خوش اکردتی لینا آو خار وقتینا سڑی کو موٹر کیم دا کسیدن کیارک موٹر کیو مالدار خلق دل دیار وقتی بیگزیدن کیارک سو را خلق دنیا هر خوش آلی نه جماعت په ښه لري کې داسې مله چې لنډه راشته دا دا غوونه پروا ته یا نه واستور بده چې پیدو یا نه دا باله چې نه دا م قدمونو نه د دشمنونو نه تاسو ته چې ششهاد لري چې لري په متاع دنیا دا د فائدې سز د جند دنیا یعنی سلک شیری متاع سمه مله شیری د ژوند د دنیا سره باندې اوسه عند الله افات او کوم خره په عاشر چې سیده غړې به ترې او ارقا ډېر باقي پات کېبون خیر خدا ورچار په اړه دې هغه چا نه پوهه چې الله باندې سي پټوني پخې لذينا امنوا علی ربهم يتوکلون د آخرت د هغه چا په اړه دې چې لري او بار کا کې په خپل خدای پاک باندې باور وسلړي توکل اصحابنا کارلی فهيتماري په بده چې له کارسکي والذين يستنبحوا كواه الاسم او دا حیائی دا چا ده په دې چې ځان ساتي د غټو گناهونو نکري بټ نکي د اوونو وي شران نسکي بد عملي نکي والفواش او د به حياءه مخامونو په حياءه زنا کوي سينماګا او تیار کوي ازات ګرځیدل په باداورو کې په دا غټه ګناه د خدا په وړاندې جدا ذکر کېږي دا د مسلمانانو لپاره واجب است نمونہ کبه نه لسم جزان ساتي د غټو ګناهونو نه ولخواش او د بے حیاي له فوري له حیاي ذکر زیات ځان له ذکر څخه معنی ته لم معاشره کوي د صبر کې سړی ګرزیدل نه دا خځل دې نه کوي مسلمانانو ته باندې دا د عمل پښتانه خلک او مشه د انګريزان د ملک نارانی اا جامیدہ سے اوصلی زعیبا آسرک پانے برلیدی نشی والفواع اجزان ساتی دا بے خیائیون و ایدا ما غدیبوهم یقفرون او پاو اکی چه غصشی نو دی مافقی مافقی سا ری واللزین استجاگو او دا داگی مسلمانان دا پا ریدا خشالے تیاغین حکم ما نلیدی دا اخفل واقعین ایمان پی راو ریدی را و اقام الصلاة و بخصوصاً منز کئی ایمان نفس در منز مسالا را منز و درئی ٹک ٹک منز کئی قوما جلسار و کو سیده و امر بمشورا با هم او خبر مهم دو دی پا مشواره چیس مهم خبره اما خاص خبره تایی خاص خبر مهم خبره په پا مشواره حل کئی در دنگه مسلمان آگه خدای چن مخواد یو خواه چی خو کومې چې دا ओके ایا دا ओके مې چې مکه راغې که په مشورې څه سوال نشته خو داسې خبرې چاې کې بشارع له طرفه نی څه کوي یو انتظامی امور دې دا کار کون کول کار دی نو دا حل کوي په خپل مشورې حضرات اليسو د بزرګو پښته پرمان په یو خبرته ښه چې د خپل کتاب د لارې صاحب حکم ني اوس کانمو ته څه حکم ني راغله هغه په څنګه حل ری اَبدان جما فام مت کی فارس گاران علمان نوا لے با دیو کس پرے پس مت چلے۔ رام شورا بینہ ہم مهم کاروں نے پر مشورے پر منسپل کی۔ اَدبلو جما سردانی ایمانہ دی ماں مستشار۔ ما نے دیو من استخارہ والا حاب من استشارہ۔ چھے استخارہ پلا اَبا خپکی دی ها چه چه مشور آفلا ها بخ یعنی کار بی کامیاب کی مخ که استخارو کی بی مشورو کی و عمره مشور آبینه هم خبری پامینز که پا, پا مشوره و من ما رزقنا هم یون تکونه او داغی ما لدولتنا چه مون ورکلی جید خدای پلار که لگه سخاوتی بچه در مون لباس و اکثر رزقنا هم رازی خودل تامینز که مشوره را اولا دکه چه مون لخلق او ته د جمتي کینه ماښام اوکه واه قام السلام روز وکای قام روم شورا بینه صبر دې پمښوای همې ما هدف نه هم ان چې په اورانه مال دولت نشي مور کړی د په آخرت ژوند له اولذینو دغه خلک لپاره وې اذا صاحبهم البغيو چې دې سره ظلم کوي هم ينتصرون دې دې انساح مطابق بدل اخلي زیاته نہ گجزاباتو کنا کچاته د شل رو پتاوان پو غړی نو شل رو پته وانه بدل راشتو هفته فبرعام زه اپنا ابر ابر څه ده وجزا او سیات سیات مسلوها د بده بدل, بدل غیرو بدی د بس نه پته پتانته کو بدی ویل خدا دیتا هم شیک مشاکله ده بده بدل یو بدی یانه کستی یو سپیرواله یو سپیرړېوالش که یو واخذ العلماء کړی یو واخلما ټولش کلاسه دل پرې کړې لاست پرې کول شي زیات نه کې دا څنګه چې یو سړی وځلې یته چې سړی ورموږه <متوسطور> نه باندې خو د دې باوجود اگر چې تا دا هڅه چې بدل تیار شته شي زیات نه خوفمن اڤا اصلحه د دې باوجود چې تا ته بدل سر بسر غشتو حق ته باوج چې سوق و کې واصل اسلام کې حجر هو وال الله سو خ سره ان لاحب ال ب ش ک خدا نه پخي زیاتي کوکې زیاتي ب نه کې په بادل کې من ته سره چاا چې بادل واغشته بعد د زلمږ پس تظلم کېدو نه پهده د سره چازلم کړو غيې بوت ت غي مناسب سی زرا تا صللم ته تا نه چا سارشتي ته د اړې په مناسبه که خبري کوي خو خبر. ته نه په زر روپے دا غا مال نه زر ورستې ش وی چا چې په تاو بعد باد از ظلمي پس ته ظلم کې دونه پدل په کما عليه من سبيل په دې خلق او سیلزام نشته دغه شريعه پر چا ته حق ورکړل خپل مان د خپل اعزاز د خپل کور د په بستا پا بدن سوک یا ستا پا مال رازی یا ستا پا کور رازی تو تی بادل آرشتی شد بلکه و جلیم شد یا ساری تاب آنی پا ٹوکم تو پک نیخ کی و تی پر ارغان بشوی آغا علی اللزین ایلزام پا خلقو ریچی پا بادل آرشتو کی اجلیمونم نا ظلم کی پا خلق په پا دی دا پار عذاب دید. حضور پاک و کی. تو یو پکې کې لاس بدل او وردا وي او ويونه په ارض او دې زیاتیو کې پزماکه کې په ناجائز طریقه نو دا خدای پاک په دې الزام لدی لینو بخ ولیک له هغه عذاب لیم به دې خلق لپاره عذاب ورکړتي د او حضور په تلسیب کما ته یو سړی کنزوږي ریتو ورته یو ځل ویل شي چې په دغه لمنینو دا غوښمن په دې ځاله مشي انا ته یو غلطی ته تا ته غلاو په 18 کې ته زالمه زه وتا نه بدل راشتې کې ویشته په غلطی دوم رہی چې تا غواله غې سره برادری خسار پسر د قیامت پره آ کوال بذاته کو چا تدفيشه د دانش هتي تلرگی وې هغه د لس روپو سال د قیامت پره بیتانه نشته کې زکه چې دې په یعاظ غزلونه او دی وی خو خدای ما پر دې نوکران ماليده نن په صدا امره دې وګورې دا یو صحابي او نوکار وو ورته ورته رستنا واعظ او له الله اخضر عليه منه عليك په خدای دې پتاه얏 خدای دې ستاپه نسپد پدې نوکار چې شاه دې وکړ حضور په یې سم مافيره تاسو سو مافيره ینما شدید نوا به خدای نظر نو خدای وای انما السبيل على الذين يجرموننا سلزام په خلقو ری چې ظلم کوي په خلقو وي غوونه په اود بغیر حق یې کیږي په ناځایګا یعنی د حق منځي اچو دا یاله دا بدونه هیڅ تو حق مستعوده مافه حق مسته مافي شريعت په خا کړره په بارا زونه موزياتي کې چې ته پهږي چې رښتینې پېمانه ويس شرمنده دي یو ګلکی دن انسان نو شو تا سره زنموګو ګنزلو کوو کو ستابل بچو او به پېمانه نو دې صورت کې معافي غواړم را چې پهږي چې زما کوم دي نورم زیاتې کې ظلم مو کوه په ظلم فخر کوي ظلم مو کوه پهه مستي کوي نه علامه خاصره نه دې شرمندگی کوي نه مينت کوي دا سې سريته به ما هیڅ نه راځي زه کدی نور نه دې لورچی خوانی بزرگان اولیاء د خدای چې هغه دانو په خاطر چې دوی د سټک سپکې به ون بدل پته راشته زه کدی بسان له پلوه نور ورورځو خو چې دوی نو په سريته تاسو راځي اټیو کیږي نه سره ماراين صداقت یاقین ناش چې د زمانه بدل غشتي شي نو به په دا زمامه اچې دا واره ما چې نورم سر تشتی شي هغه به په بل نیک سرې مور دې به په بل مرضی دلېونی سپې مثال وي ما چې وزن وا لخر نو به چا د خپل تکلیف د نورو سره پیګې انساندې هغه مالا همته یې خپایې ولتره نشو ویلا نو ما خپل به خړې دا ورځې یو چې پېښې چې دې دا نه نورو حرامې کیږي هغه ماته یې په بل چا مرزي نبیتی بدل عرشت الخده خو بدل دوم ریجازت تیجی سمرار کلویات نا نخده ای ولمان انتصار کچا بدل واش بعد ظلمهی پس که ظلم کی دون پدو خو لای کما علیه من سبیل خو بی الزام نشتا دخده پا قانون کی دخده بدل عرشت ده یو سپیر والده دی یو سپیر آغا والیش زیاد نما سمير على الذين يظلموننا سلزام په خلق ده یعنی به بين ويل کې چې چا زمه په خلق ولا حد نه بدلنه زیات وي او په ارض بغیره شرکه شي کې پس ما کې بنار یعنی دې ځان ډېر به معتبر ګني چې خا د جماعتو دینه سپېره کې مزبته کو په معنا درځو بس دا موږ کې څرنګه ځي د ګورنار غاو په چې چا ویشته دا څنګه زم چې تاسو ته وکړم نه چې به مومند ته تل یو په کې مومندم په دې د شیوي اوي کې موږ د دې کې اف سي ولرې بروم مومن سره نږدې نهایو سر کوزه نه غزان نه غزان غزان له کورن أنت کورنې چې ته او هغه نه ته یې جندې کو اگوی جونی داست صحرانه زانه بارانه اگوی مشتی دا چه دی خبر شو اگوی خبر شو بخو دستاس و برحالو ایسیب چه سمرا تاوانا لی درکو خوزارو اینه داری ولی ما اگویی چه صحرانه زانه داست خبر که ویلی غیبر کن که خوالو نا ای زبا سر اخلو حتا آغا صدقوشتا پا یو زانا دا اونسان دیکی با انصاف فی لیکن زانا سشده تادف دا فرقی مودارا زانا سی یو انسان کی وجنی یو مسلمان آچه بیر تووی چیزا غلطیوشوا کیو غلطیوشی بی خدا زانی فی مد بزان امرابید داس انا زانا, دا زانا فشپبوشل رپوشی بیچی بیر گرانی منتو پی یو انسان وجنی دا دمرا زمان دا وطن دا خانانو پا دماغ في. یو خناس ناس ته خماس اتم موضوع خانه د تنګي خانه دی باره بدماشي کله چې سړی له پنور شل شل زرا بزمو کړه تنګي د خانان زميندار به اور سره یې سب مچول هغه نو تاخر کې دا و باقي دار به خزه ده کار نو ما شومانو بیکار کو د ګونو ډورو تفصیل چې واره ته مې سب به بار واره لیدا حدیه فتله اور هیره منډه تا ماخذونه الټه <سؤال> فزې صاحب پلن مګ معاشيبه او شعراډ ماخذې تعبده د ورهاستو چې خپل زګودا ورته ځای پورته کوي نو چې پورتا پریشن دیت پورتا نشي بیا بعد چو یعسین د شيډ سپور دا سي دور پره مزامایوزه ته ترګو نو همدغه دا یی چې سانه نه په علاقه کې مان دنې دې من دنې سره یو کلی دې مارګه رايته و داله کسانیاں نوربه چې جلسه وې نو یو دې دونیو حضراتکوم زمو طبيت تخانا سره د موافقت په لنه د نواباونو د جاګیردارونو د حاقیمه وزاته یو خبر کوم اګاده چې دی زمو کړو تاسو ته خدای مسلط کړئ هیڅ نه تاسو دا غرید په عذاب دی چې وکی هیڅ خپل اخوinek تاس قد ضلم وکنو تاس بانشÖ به سبحث مسلط نا نا نام شانه تل دا اخ في ذهين عصترا لكذا اختر افراش قد ضرا مشايد اخوك تاس اخوخ متو مردتا اخوه ganz قoro goal objetivoان تلاس كم سبحث وان consulán عiv فغانتا وحبهات اخوخت علي شان شو ب different comple وان ظلم مقاو فغانتا علم وعنه يُوب ذلِم تا مو transmزلط شار ناس اخوذ سبحان اجلك اتخوخ وقت لو کسانیا هز مکد ایلی خبزو کلی موسیق دار ادی خانان آغه ظلم آسرکاشی و نو خوده پاک وی ایلی زعب پاره خلقه دیجی پا خلقه ظلم که فی بغونه فی الارض بغیر الحق سرکاشی که پزمکه که پناحا خوده پاک بخلقه وشالله ایلی قل زمیدار نیاریگی اوناحی که لهم عذاب نالیم ویده پار اذاب برناک ویلی مان سبارا ندی ظلم با وجودم کچا صبر او اختیار کوا غفار او دماغ فوقا اِنَّ ذَٰلِكَ نَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ <سؤال> دادلو با همتو خبرندا یعنی چی چالق <سؤال> دیه امتر کلی غدا قولی شنو دیخ دیتا وصل اللہ وبرکتا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا علی طیبین وعلا صحابه اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اشرف چون که کتاب دین او دید که انسانان بیاننی ده خو دا بیان شي چې خاين انسانان چاته وه هغه به په دا بیان شي چې بچات چاته وه ده خو انسانانو علامه دا چې پرې رسولان مانی پیغمبران مانی ده خدای حکومو تعالی دغه پنځه د حوالہ معیاري اړه له باندې دیني موټرینه پابوده هغه په دې معیاري چې خدای دې رسول مني قیامت نه وي دغه باندې نو قران شریف کتاب د سروخه ګوري بي په خاص نومو بیان د ورکته چې د خوده زراعت کتاب نری نه د andet re kitab de نه د انجینری کتاب دي قران شریف موجوده انسان انسان نه بحث کوي ښه انسان انسان انسان چې ورولوړونی خیر نسان چا تاوی و پر اون سبخ که تیر شو چه خیر نسان دیتوی دا دا سفتونی پکی پر خدای پاکتاوکل کئی او دا غکو گناهون و دا بیحای اغیو خبا و نظام ساتی پر غصش معافی کئی دا خدای حکم تا غاربسته ای مونس کئی خبری پا مشواراوی دا خدای پا ماه چه صور کدی اغیو که لگول کئی او که صبح چانه ظلم بدل عملی و حق عملی د اسګر دې قوم قابلیت چې په نا بادام ذکر د خدا په بادام ذکر کوي او موږ یو دې الله من ولي من باندې سوچ چ دې مو اكيد نو نيسته یو تاساس پاسته نه نو دومې دا چې د صفاتونه په کینی نه تقدې مال لري نه تقدې د رسول حکم منی نه قيمت منی پتراز ظالمين تلويني به ظالم الله ما عذاب چ دي عذاب یقولون غیب دا ظالمان حل ایلا معد من سبیل اشتوا دواپس که دو سلاح بیا بواپس دنیا تلاح خدایوی بیا دواپس که دو لاح مشتا خطراهم تبوینی دا ظالمان یو عردون علیها فی شکولی بشی دوزختا دوزختا مران بکریش خاشیین من الظل سرون بیخکتی دا زلت ينظرون من طرف خفیب گوری بو پوٹیتو سطرگو وقال الَّذین آمان او بے بوئی ورطا مسلمانا مسلمانان بداوئی اند الخاسرین بے شک نقصانون دنگی آغا خلق تے الَّذین قسرو آنفسا موالیم آغا خلق تے چیزان تے نقصان ورسوخ پل مسلمانان بوئی تاڑی ظالم ورکم بار بچل پنا او مختار کړو خدای او في عذاب مقيم ظالمان په عذاب هميشه کې مقيمانه دائم هميشه اره دغه په یادونه ذکر دی او ما اټلهم من اولياء نبي ان تكس الدوستان ينصرونهم من دون الله چې انداز کې دې په مخامله داخلي اس سوق اند دوست دنیا ته بلابهم دوستان په کار کې اخرت ته هم وي دوستان تعالی قران شریف الله الا خلاء يوم عيدن بعده لبادن ادو بغیر د نیکه دوستانه نو خدای وي نوی د بیس او دوستاني سروره همچره دي امدادو کی نصرتو کی من دون الله قام مقابل الله خدای وایو وای نن الله خدای پرچ سو گمراه کی فماله من سبیل بلع بالعرض ادا نشته د دیو جن هدایت بل سوال د خدای نه کی اخرین مدا سوالم کی چې خدای له گمراهی نه بچ یم یوهی ګنا سره بل ګنا پیدا کی سړین نن یوه ګنو کی مجدری ګناونه ور سره پیدا شي استجیبون نن بکو اصم دوازا قولو دو دا هداعیت خداوی استجیبو لربکم حکم من ایدخت الرب من قبل <سؤال> ان یا تی ایامن رام دو در آسود لا رزنا لام من الله نبشی سوک واپس کولی اگر دا خدای دا طرفنا یعنی خدای تینیشی واپس کولی فی خدای دا رز دی امرا دا خداوی کم چوشی نو دا غی واپس کی دل نا اسکا جیبولی ربکم حکم امان ایدخت الرب من قبل انیاتی یا یومن واند دراتو داست رزنا لانا رد لگو چی نبشی ردکولی من الله دخدیدت رحمہ رازی با دخدیدت آفا سوک بی ردکولی نشن ما لکم من مل جائن نبا استاسو زیده پنای یوم ایزن پا دا غوص و ما لکم من نکیب نبا ایسوک روک پوک داسی چی بندکی دا خوابا چی دا ولی رازی نکی را نسریتوی چې ستا دا طرفا جگڑو کی چی ولی دا شیر آولی روکنی والا روکنی والا نبای ستاسو دا طرفا سوک انکار کن اونکی چیانا دا کار یو صحابی دا خلکو سو کنی چی خیامت پا کل علا عزیزی که شریف که دا خیامت سے کردهوده او تصور داخرت بنیادی اصلاح کیده سیڑی زمان دا بزرگاوی که سڑی روزانه پینزم انتا پریشتیا داخرت تصور کئی شیلی یوراس راتون که دزم امران آخده پاک تا موی پیشی بی با مد اخلاسی دو درک نی نوس نبو سریا پیدا شي بی روزانه چه سڑی پینزم انتقینو بیلوی پت با غوث باتی جور فکر په کان شریف که بار بار ذکر کی گی قیامت دا سنیچه قبر تو دوری قبر کی سوک چا سر رای قبر کی ور سر سوکی دوسری مالی که پاٹیوی که لیڈوی مغیر دقنین ایبل سوک لاسو لیش پا خپل لاس بانده اخپل خپل ولانا بال پچ پا خبر کی کندل تیر دنیا کی گوره چی داغا دا قیمت ارمبین پاڑے دا مو مینو چاکتا سوک نیشتا دی مال بچم تراشی قوم تراشی یو صحابی وای سپ درآمد وکړ حضرت کوټه یو صحابی ته یو تا ورسته تیارای غړی کړو وی یې نو خوسته تیارای نه کړه ځکه رسول پختي هي خاطره خاصه پخې دې سره وای راقامد په خوند یې زیات خوشاله ټول صحابه کرام صدیق یو یې زما ابو بکر صدیق پخت حضرت انس سوي د حضور کا زما ابو بکر صدیق پخت زموږ ټولو صحابه درسونه وکړ په صحابه غوډي ني د حضور د وطن سپي په شوګا نوم زموږ وخت لا د حضور پاک دوستانو د ماقیده د شکر بل ځلې او صحابرا یې سپې په ام حضور ته تر ته وی چې سړی مرشه د د فنه تران نه نارڅا ته د د کرامت نده دي چې مرشه د دنیا سره مامله ختم شو ستا یې کتاب شروع رابن کسی زمینشن از دیوی یا اوزر یا فلسفر دبلن تپوس کئی قیمت بکلہ آزی داست داست شغلی ہوگی نیچی لارو بس پیش کئی قیمت را را را کئی تیم نی جنگ ویشو بس با مخبار رزا ختم نا خدا ریخ پلی خیالو خدا پاک تصدی نا خدای ویل فاین آرادو ای پی غمبر کدی قیمت دی حیبتناک منظر چی بار بار وقتا شو لذي باوجودن في مقوارا فان عارضو كدي يرازو مقوارا وينما نلا لذي ذي ذي موارنين فما أسرناك عليهم حافظة تنمير عليك اللي بادي خام نگران لذي ذي ذي موارنين لذي بس إن عليك إلا البلاغ بطا ندا مگر تبليغ تخ خبر تبليغ أو بلاغ ما الرسول باقي استاذ ذي و انسان د یا میشاره کچه دل شافران او مجرما و نه اذپه انسانه من نه احمتته من چې چې اوسه کوو ته خوشاالي د خپلمه یعنی کوم انسان ته چې رحمت وورکو ورکوو پر هر دی پهنازولې شي مستی شروع سب هم ص نو پقیف شي دما خ د مری دختله عملونهنا وجهنا. پاین نن الانسان کفور انسان ناشکر یعنی ونه دا نه ویچې توبو واسي یا خدای ته منسب کی خپل عمل باندې پېمانه نش نه دی راکېم بیا کله به ول هاي خدای به دې څو دیره دیره دیره دیره نو کما نو خنا بس پوندا مصیبت نه به راغني هغه نورو نه ماتو ناشکری موږ هیله کړه مصیبت خو برازي خو خدای در باندې په خپل بچی درته یې ان مونکه والا خاص د خړېن بچی د اسمانونو منظمه کو نهغه په شو حساب کتاب هم کولی شو چې څو یو هزار سره کولی شو ان مونکه سمااته والا خاص د خړېن بچی د اسمانونو منظمه کو یو څه پیدا کول کی چې څنګه په خه څنګه پیدا کول کی په نا کول پیدا کول څنګه کوي یا به لمن انشاء الله چاته سره خبر یانه و یا هغه لکه انشاؤ ذکور چاته نه اړیناو لا ورکي او نسخه جوه مو زقران امي ناس او چاته جوړه ور پنارينم ورکي جنانن ورکي انده تا ته خای چې مور پلان بظاهر د پیدا کی دو سبب دي هم مور پلان اختیار نه لري پاولات کی اختیار ثنه پدريک کدار مور کې دی مو کې واستې الگ وب چې جنې واستې دی نه ند پلا حمر نه مونږه مورخا دا نظام غچاله هله کو جنې کو هغه خبره چې دې حدا پر استاسو په اختیار کې دي هغه کې په دا کولو کې تاسو د نو خدای راز دي چې چاته جنکه ورک چاته لکامر کوي چاته وانه ورکي وای جل مې شاو قیمه اوسو شندګرګې نه ولادت نه کوي ایسوګني شي کو نو مورخا د ځان په پخېټ کې څاونه انده نا پلا افهونه ده دهایا کباج عالمونه شچا له خدای محتوی نور کې به دا بختورتی علامه خدای د جنه ذکر محتوی کړ یا به مې شاره نه آسا په دې چا ته جنه ورک دا ما سره چې سړی یورشي دې په زیاتې خوشال سرګند کې چې له شیطان مختور شي ذکر د عاليت تخلفه بادا کار او چې نور به شوم بس مخبه خام او دا وو چې داس په اتو باغ رسمنکه سکتا لگستا خیر پا لکی دیتو پا جنه کالک لیدر که او باد عملو خیجی پودیری چرسیتو بیچه خدای ننینو خبو او پوکتنون که خدا نزدار تذرشتی آیم دادی ما جننکه خیر یقینا دا خاریو جننکه نویم دا باندو دا کلو جننکو که آیاشتا سانمال نزی دی پر دا جننکه علکان پودوریان شو چرسیان چر تا جنه ما نسواری ن نسی بریٹی میرو بلکی اوالاکان بیر نسواریان سی دیوتیان این اکیان دیر احدا پوریویس کے ایرو جین اسی ایلاکان بیرکا جنیترک وادی شم با مور پلا ریا دی مون پلا خدمت پکیچ ماندولی خبر شینا مور پلا مون مسوی بان بشپن تیری و را جی با اندر جی پکیدوری پلا تبا پایک دی، دی، او دو بور او زیل پچھلی وادو دو بیلاتی ورنست دی نا په لار ته په نن دي باغیر نه کانو په کې نو په دا ولې جباله ډاکټر شه خدای یع من انشاء وې خدای په خپل باڅید اسمانونه منظم کړه یخلق ما نشا پیدا کوي چې څه په من انشاء یناخه بخچي چاته په خې دینکه خدای دی تعبیر په دخول او کیسه او دا تقېمت صدنۍ یا دی که په څو چا ولاده غشتي نو دیم مالدار او اولاد هیڅ دغه ځان لپاره پوهه نشته هغه دغه په واره زینو ما مې موندوله ځامله سمره دې خو دې نه باندې ورکه هران نشي نو خدای وې یا په لې مې شاوې ناته دغه خدای په نو مال اولاد دا مخني کته تاسو ته دې په رازې د نواله خلل دایکم لسکرو روپې ورکي سو به دا فالس کروه انا فالس ارب روپئه بساری وغیور نجی او کتابا قیسو استانی کبا عشته او خداید تعبیر پا بخنه کل یا حبول من يشاو ناسا بخی اقییه ده احسان احسان احسان احسان چا تلو ورکی و یا حبول من يشاو الزکور چا تلو بخی ورکی بخشش پشکل احسان پشکل نارنا او زوج و هم ذکران يوم ها التره سلوشی قسم دیدی دمرا خوشاله چیز پرونو دولت نویاد کنگو کشی دلالا لیکن انسان قیمت خونیشتا او زولو جنہم زکرانا مینع سا یا بجورو کی خدین آریناء زمانا دارا قسان و ایجا لمن یشا و قیما خودی اگر ویج سوک بخی وشن شن کی بازی خنک انہو علیم خودی علم خان بے قدیر دا قدرت مال اقتدار ته څنګه په هرنار واره ستې پارد نه دی ریډه له سپه هم موسی علی السلام له دوی خدای جواب کوي چې دا خدای د هر انسان په دې دنیا کې نشکور اداره پاتې راي یو او په امبر سره دا څه خبر نه کوي چې هغه یوی نیو خبر دین کوي دا چې دا ستر کې برداشت نشي کول دا خدای یو د نو دردې په پرادو کې پردی د کپرو د یو نیو د نو دره دا تر لې په پردی کار نه نیاو په روان بحث حضور طاقت په حرکت اختلاف دي پاک دې دې مبارک نه راڅاوې او سو په دې دې روان پک ته حضور طاقت د پوسلې طاقت دې دې نورو ان دغه راه مال دي نشو انا د وجه نه بردا سپني شي نو خدای وي ما كان لمشار انسان طاقت نشي انسان د خواسته ممنونې دي ما كان دشان وما كان لبشر ان دشان د یو بشر او ما كان لبشر نبي دشان د یو بشر ان یکلمه الله الا وحيا ماجر ده وحی تذ利亚 وحی نزلت و د دې خامخ او می وراء حجاب د هغه سره خبره کوي د پردونه خپل دی وقته نیو ني او مثل رسول يعبد ترول و ملائکه په یوشي بزنسي کې ما आशा د ته بوحي کوي په هغه په هغه داسره چې په ینه خوله چې انسان سره خبرې کوي پیغمبر سره نو هغه یو ارتزل کې خبره واځي هغه د وحي وي دلته یا رب دې نه فعلک موسی علیه السلام دا موږ په منځ کې پردی خبرې اورېدی چې خدای عز تعالي کولای نه برداشت نشي او یا ملائکه ترنګ دي دا دا دا دا دا او دا خدای دل په دنیا خو حضور پاکم دې لري موږ د دنیا د نظام ما وې دنیا کې خدای پاکم نشې لیدو او دا خدای ستوري موږ دې لري نام اوه کاراله بشر هم نه د شان د یو انسان نه ولایق د یو انسان سا. دا د ومجان نشتا انج یکلمه الله چې د سر ان یو انسان لایق د دی خبره چې خدای دې غسر برائراس خبري وکي الا مگر دا وحی په ذریعہ زره کې باور ته خبر او ما حجاب یا پردین افا او یو رسل رسول یا برولېږي پیغمبر ملایکا رسول ملایکه او برولېږي او ملایکا ف یوحی باسمه وحی په دیتہ ف حکم د قلم او شاهد سند په پای په خی دا څه انسان سره د تخدیده د دوه بارباش نشي پوهنه علی غدیر بی زعلری دا لې صاحب دوجې ندی د دوه بارباش نشي کوله خدایم <سلمان> سلسله روحینه نه دا باندې حکیم دا یو متن خواندی مختلف فرامینی راليږي د انسان ته هغه له تو سره تعلق نه لري انسان نشي لیدي عائشې ګووی کچي آیچ وزوره پاک فرې لیدلې د نوې دروغه خدای دنیا کې سپنه نشي جنت کې ګووی دې نيستره کوم کې وتاه ښه دا همدان جهان نه دا نه زموږ دا وکړه دا لکه نو فَيَوْمَ تَرَى الطَّيْرَ صَافَّاتٍ وَالْجِبَالَ أُسِّتًا وَالْبَحْرَ مَفْظُورًا وَكَذَلِكَ قَضَيْتُ طَرِيقَ أَرْحَانَ إِلَيْكَ رُوحًا تَاْتِمَ لَكَ مِنْ غَطَلَ مَلَائِكَةٌ مِنْ أَمْرِنَا قُسْتَ الْحُكْمُ تَاْتِمَ لَكَ شَيْءٌ وَقَضَى مَحْكَمَ حُكْمَ لَوِيَ رُوحِ أَوْ قُرْآنَ مَا كُنْتَ تَتَدْرِي مِنْ الْكِتَابِ تَنِي خَبَرٌ بِالْكِتَابِ فَسَخَبَارُ وَلَا لِلْإِيمَانِ نَدَى إِيمَانُنَا پیغمبر د ته نه مخ کی کفر نې کړې پیغمبر چاته بوت تصدیق نې کړې دغه ولې نه پیغمبر تدعوا کوي ته ولې دا سې کړه پلانې کړې دا روایت نه مخالفت کوي خدای یو پیغمبر سم چانه دي چې څو پورې موږ سره سې دا کوو نو بوت تاسو له دې زکه یو پیغمبر بوت تصدیق نې کړو حضور پاک څه مونږه نشي چې ترې یوې شاعر دا جوړه نه چې څو پورې موږ سره بوت خانه دا اعظام دوگیسی خودی دا پیغمبران و فطرت دا ون روح جور پیدا کری انگی چک تا بود تا سیزده نکی نگه بود تا نمالا کری نگه بود تا سوال کر دو ایتسی خبرو دا کتاب ولا الیمان نگه ایمان دا تورا محاطب و دا تفصیل نقنه خبر اتا کنی ایمانی فطری خودی قدرتی طور سر اغتید پیدا کری ولیکن جانگار لا وحي ممتع تراليجيو راليجو دام يو رعان دردول دستان لفارة ودقام لفارة نحدي به من نشاء من عبادنا حداية وخدير آسان آها تحطة قوخي زمون زبابان لغانا دا, دا. دا قرآن شريف بي خير بورتنا ناسي نوشي تحطة مقوخي دا قرآن دا رعانا جدا نور دا رعانا فده لا رخيو آها تحطة مقوخش وإنك لا تحدي إلى صراط المستقيم بشكة لا فخرت د نړۍ له هدايت کې ته د خلقو ته غنینه ولا سرت الله چې له هغه ما په سماوات او ما په زم زم نه نه لار باندې ساته چې د اسمانو او زمکو کې انا فخر الله له الله واي بسير الامور خاص خدای ته وزي د ټول فمور د دې دونو خموې صاحب کتاب د نهقام او رمضان د ما پوری صلی الله عليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين لا سلم حامين نقلي و حوامين وكذي سورتن سيرت زفر ز پردہ دو دنیا دا ول سنگار ته یوه ستمایو میاه انکه یوه کم نوی آیا تاره نه ها نواسی او وګوره کو غانره او قرآن شریف کې زمون په ترتیب کې درس الیختم صورت ته او پنازلې دوه په حساب درشپیتم صورت ته ددنه محکمه د شپې صورت اخوانه ازل کې د درشپیتم او قرآن شریف کې درس الیختم نمبر کړه آل له د ان طما که مو قرامه کې نه دلشي وي د ما کې په سوراتونو کې عام کتاب د کافرانو سره ځکه خال کافرانو دا, کافران کافران دا غیره فبر جواب دا غیره شرک بطلان هرې ته دخره هسته فواد الله د قدرت خو در نو عام مزامین پکې هغه چې د آخري سره تعلق لري د خدای د ذات سا د حضور پاک د حقانیت سره او د قران شریف د حقانیت سره او د قیامت د راتلو سا. کافیران او تا دا شرک بطلان خی شرک خشینه ده د و دا بطانس مضمون عام پا صورت کم راولو دی دا ابردتا پا خدای پاک داد بدرو انبیاء و کرام و بیانتا مشاره کرده صورت نحا امیم خدای پاکا علم ده پا مراد سره په معنا ده آیا دا دا خدای پاک و دا حضور په منز کې ده اشاره کلمی ده ناغ مانا نا کومه نامه بيان کي دنه صحابه ته دا بيان جوړ نه چاته کتاب المبین زمان پرې خپل کتاب واضح قسمي ان جننا قران عربي دا کتاب ما او قران ګرځولې دا کو یو بل کتاب دی عربي په دې بچي لال لكم تاکلو ندې لپاره چې تاسو په پی پاره دې کې مرو نه د تاسو په جیو کې تاسو په آسانو پېښه نو خدای په دې خپل جمال په دې خپل کتاب پسمه چې دا ماراله ولرې پاره دې وګه خدای چې په اوسس قسم خو یا د دلیل د وزیره د رسته خبره نو په خپل دا کتاب دلیل دې د خبره چې دا د خدای کتاب دی زکه دې کې قرآن شریف کې معجزات دي نو په خپل قرآن شریف دا د نور دې په برا شریف داسیدم داوونه هم دلیل له هم حجت هم دعوته هم د خپل حقانیت ثبوت خپل وړاندې کوي نو خدای وايي ول کتاب المبين قسم ملي دي په کتاب چې واضح دی چې اسانه اسانه دی هبره تا و د نسيه حق په درجه کې اسانه دي يو مسائل معلومو له اشاره یا د لوی عالمونو طرف او خپل طاقت د ټول جهان د پاره را لګلري عام خلک په ساده طریقه العلم مختلفي مطابق تي مسئلے راغنسه نو وعظ او د نصيحت په درجه کې د تورنا آسان دی ان جانا قران عربی دا ماګر زول دي قران عربی د دې لپاره چې تاسو په پیشه نشيحت واله او محفوظ دي د ملي فبريري تک انه په ام الکتاب دا قران شریف ماسره په لوح محفوظ کې لعلي دی بچته درجه والا د حکیم او د حکمتونو نه ډاکټر یعنی د دې د حفاظت ما لوه مخفوظ نه انتظار التمحفوظ علي کتاب بچته مرتبه والا د حکیم د حکمتونو نه ډاکټر مزامینه ټول د حکمت نه ډاکټر اصل د مولوی کتاب د معجزو او د حکمتونو نه ډاکټر مخده وې تاسف نه نه نه او تاسف د نه نه د وان جره بندو منا که تاسرینم علی نور قومون بیومنی هم دا حقیقت کی حضور پاک تا تسلیم دا و کافران تا زورون دا چی دا حق لار ادا چاپا انکار بانده با مرا که نا دا تبلیغ والاو تا دا اصول لی که صبح خان دی دن پور ام تا ورزا تختلا غار خلاسا باقی هلائن تختلا الاس ما خدای ویزد دا وجنه نبان دم قرآن چی کنی تاسر یاور پوری ٹوفی کاری نور قومون باتی فیدا ویلی مسلمانان باتی ویلی ویلی تاسو چیسو ہے افا ندرب آنکم از ذکر سبحان وارو دا اختل دا نسیات ندک کتاب تاسونا مان ایکو غیر او تاسونا انکم قوم مسرفین دا دیو جنچ تاسو زیادی که انکیه یعنی نارو مونگا کتاسو ار قسم زیادی که ویزی مانا رمدا برا لیگم تم قفی کلیو قطع د خپل پیغمبر پرته علي داسې دا په قانونونو تمه پیغمبرانو مم لیکلي دي کتابونو اړین نور پروتو دي کلی وروي انجام څه شي خو سلسله د دا نبوت او دا د دا کتابونو باندې همیشه په دنیا کې راه قانونات باطل جنګي تر پرخهمو د کوردا او داتل بديري با حق ولې ماشي یو مخبرو کې هر ویرو سر کم پیدا کی چې کوم شي قیمتي هغه همیشه اجکم معمولی غډې سرکم دې په دنیا کې راغې نسپینکم یعنی سپین کم نه ما په نن کوم په دې باندې کوم ذکر ساته ما ورو ورو تاسو نه من کو تاسو نه رو کو تاسو نه لا خپل کتاب کې د نصيحت نه لغتې وړو مثالونه ان کو ه وجه چې تاسو زیاتې په قوم کې نه دان کوم زه وکم ارسلنا من نبي في الاولين دې لي ګلي دي ماب پیغمبران په خانو قومونو کې وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون نفرعت دي قومونه ته پیغمبر ما ګرځي بو او پروتو فکر قومونه قومونه ته پیغمبران لي او قومونه ور پروتو فکر په دې فا احلکنا اشد منهم بطشا ما هلاک کرلی احلک چی دا دی عربونه مذبوتو پا طاقت که قومیات درد دنگ دنگ خلق جب حسک لوگ شپیتو شپیتو پنزوز پنزوز گزا قامتوالا فا احلکنا هلاک کرلی منگ اشد منهم سخت د دین بطشا پا طاقت که د دین مطاقت من قومونه تباکری دا دی عربونه و مدام اثر الاولین تیر حال دا پا یعنی اگر دیتا معلوم دی این قومون دیتا معلوم دی چی خسیل ستی رشید دی بیوار تقدیر و نسیت تشکر بی بیانر کی داخل یو تمحید شد ایگورا کد بینا تپوسکو چی اسمان چا پیدا کری از مکہ دا باغام دیوی خلی مچی هر سقدیتا منصبو اینا عبادت فردہ بلچاکا ہے یو کاخرم داناو چی دی بود دا باغامو کن لیکن بود خوغی پیجنی چی پلاتا جوڑ کرو نو چې هرشي د خدایو یو سره ولې بل چا تک ده توحید دربوبیت توحید توحید دلیل د توحید د عبادت خداوي ولا ينفال تهم انت هم برکه ده مشرکان ان تطبقصو کی ما خلق السماوات و الارض چچا پیدا کړی د اسمانو او نظم کی لا يقولن بل تول بقدره تو خلقهن العزيز العليم دا پیدا کړی به یو طاقت خاون چې د لو علم خاون دا ایسا تو دا ایلم خاؤن دا پیدا کلی زکا دا ناشنا سیز دا مایک تا چیزو دو پاکپل زمان زین تا یود دا دری خبر رازی اون دا چیز دا پاکپل زین تا دا چا جو کر رہے زین دا چیز دی جوڑا ان کی قابل سا دے زکا نا قابل دم را قیمتی شینی شی جوڑا رہے اگل او دا اختیار خاؤن دے ان دا دا قشان حر سیز تا جوڑا چیز سمر سیز قیمت لو عارف مرمنсыз جوړې قیمتي و د استوري په شان په استوري نشته اونه د مرپشان د انسان په شان چې داتوم را قیمتي انسان جوړ کړی دا د غونو دا نظامو غوټو شمیر ندی هغه جوړون کې په سمره د لیرا کمال کاوه د کدنې ته پوسو کې په ته کدنې سوالو کې تپوستو کې من خلق من جاء خلق السماوات ولا دا پیدا کلې د اسممانون اوزمکه ل یپولو دا ټور برته وئ خله دا پیدا کړی د یو ابو